Blint blint på. Blint blint på. Ett litet extra avsnitt bara. Ja. Hallå? Moderpodden? Ja, en modehockey då har jag förut. Ja. I dagsläget så ångrar vi på. Var det 13 raka igår? Det var då det. Jag tror jag klubbrekord faktiskt. Jaså? Alltså. Ja. Men är det 13 raka vinster eller är, eller är det... Det är inte de har vunnit i sadden, eller? Ja, det vet jag inte. Jag, jag läste faktiskt igår, jag ska kolla. Nu, ska, nu ska jag se hur, hur, hur det är med uppflyttning. Ja. Och då är det de åtta första lagen... Ämne som kommer mm. först få välja. Ja. Och så blir det, det kvartsfinal Nej, just det. Kvarts final, semifinal Kvartsfinalsfinalsfinalsfinalsfinalsfinalsfinals. Ja. Och, och det laget går direkt upp då. Ja. Det kan... Ja. Men det är, det är långt i dess. Ja. Ja, vad, vad tycker du om truppen i, Ola? Trupp är bra. Ja, det verkar ju vara en... En gedigen trupp. Ja, det, det verkar vara en, en bra trupp helt enkelt. Välbyggd. Med... med med, med fyra olika femmer Man börjar från grunden och så bygger man uppåt. Mm. Inte tvärtom och ja. Nej, men de har ju fått gjort nu under de här åren det har ju, mm. Det har ju gått hit och dit. Så att, nej, men de har ju fått plocka sönder maskineriet ja. i molekyler för att sen sätta ihop det. Ja, rent och satt ihop. Mm. Smört ordentligt. Det är de har ju en, en med bilar. De har ju en femma som går jäkligt bra. Ja. Mm. Och så har man en, en tränare som. Gör skilda mat. Som gör, alltså. Ja, det syns. Vad heter tränaren? Mattias Kalin. Ja. Kan, du, kan du lämna någon i uh, Dunderfemman? Ja. Dunderfemman. Tiger Woods. <laughs> Tiger Woods? Han heter Woods i alla fall. Ja. Och uh, sen har vi ju... Asgard ah, spelar inte det va? Oh, nej, inte den Femman tror jag. Nej. Och sen har vi ju sången I är A Little Son. Dickensson. Ja, så är det. Ja. Och så är det ju. Har de backar som är bra? En som heter Gösta Bernhardt tror jag. Eller Bernhardt. Två. Dubbl, två hans vatten. Två, två, två hans Och så vidare. Mm. Och så har de målvakt, målvakt som verkar vara bra. Vad heter? Tarvkrisan Jo men sen är det ju The Lumberjacks verkar har gjort sitt också De drar mycket stort strå till stacken Och så har vi ju ja, men Lumberjacks är ju, är ju Vad heter som Vad brukar man säga En extra spelare Ja det mm. är som Hammarbys Vad heter det Fereman ungefär ja, Eller sektion ja, det pekar och brukar sitta <laughs> det vi sitter ja, ja förlåt det vi sitter ja, ja. ja. Att, och, mycket och, mm. och, och så sen ja det kan hända bara man det är loka mycket skisko och in med pucken i slottet jag brukar också säga att alla puckar som av alla puckar som inte går, går på mål så är, så är det ju då är det noll procent chans att de går in i och, och Tvärtom Mm ja nej Och ja. sen är det ju att eh, Ja Det gäller också att Målesen skaffas sig bästa vännerna I storparna som, som Leif Honken och Holmqvist mm. Då kan det gå iväg Ja, man, nej, men vi får Vi får se helt enkelt ja. Mycket hockey som ska spelas Ja, alltså det är Mycket ju 60, som ska åkas Det är ju 60 minuter, det är många, många skridskor som ska slipas Många klubbor som ska tejpas <laughs> Ja Ja visst. Ja men vi vi vi får nog ja. kanske tillfälle att återkomma med ja. moden Men vi får se hur det går. Ja, vi får se. Vi tackar. Ja, tack hej. hej.